Orang yang berusaha untuk mengamalkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering disebut Wahabi. Apa yang dimaksud Wahabi? Ini istilah orang-orang yang hendak menjelek jelekkan orang-orang yang mengikuti Sunnah Nabi Sallam. Orang yang berjalan di atas jalan Sunnah berjalan di atas jalan para ulama ustaz biasa mereka menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ya. Ahlul Hawa itu punya kebiasaan secara umum ahlul ahwa dari kelompok mana saja ya. ketika mereka sudah tidak punya hujah tidak punya hujah maka kebiasaannya memberi gelar-gelar yang buruk ya, kepada ahlul haq orang yang berjalan di atas kebenaran lalu memuji-muji dirinya mengangkat-ngangkat dirinya ini kalau seorang sudah tidak punya hujah tahu siapa? saya begini, begitu, dia sebutkan semua keutamaan-keutamaan dia miliki lalu dia merendahkan yang lain dan dia menolak kebenaran yang datang dari orang lain ini kondisi ahlul batil secara umum pada saat mereka telah terputus hujjah tidak memiliki hujjah maka e, seperti ini keadaannya membuat gelar-gelar yang tujuannya tanfirun anil haq membuat manusia meninggalkan kebenaran Ya, nah, maksudnya mereka Wahabi nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ah, ha? At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau tidak membawa agama baru seperti yang diyakini oleh sebagian. Beliau tidak membawa syariat baru. Apa yang boleh sampaikan Qala Allah taala Rasulullah. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh yang paling dekat saja, baca kitab tauhid karya beliau. Tidak ada si kecuali kalaulah kalaulah rasulullah kalaulah kalaulah rasulullah kalau beliau menyebutkan perkataan ulama itu hanya sekedar untuk menjelaskan menerangkan makna yang kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut atau hadis itu. Jadi mashyirullah wabarakatuh, namun mereka ingin menjauhkan kaum muslimin dari sunnah dengan istilah yaitu wahhabi. itu wahabi. Itu wahabi. Maksudnya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ahlu sunnah meyakini. Muhammad bin Abdul Wahab salah seorang di antara manusia biasa. Dia bukan seorang Rasul. Perkataannya bukan hujah. Namun ketika beliau membawa dalil, maka yang diambil adalah dalilnya, bukan ucapannya. Maka kita memuliakan para ulama, memuliakan Muhammad bin Abdul Wahab, sebagaimana kita memuliakan para ulama yang lain. Kita memuliakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita memuliakan Sufyan ats kita memuliakan Al Imam Asy-Syafi'i, Al Imam Ahmad, Al Imam Malik, Abu Hanifah rahimahumullah taala. Kita memuliakan para sahabat. Ya. Itulah agama kita. Tidak diperbolehkan seorang fanatik kepada seorang. Lalu bagaimana mungkin kok dikatakan Wahabi? Ya. Bagaimana mungkin dikatakan Wahabi? Dalam keadaan seorang mengikat amalannya Kepada sunnah Bukan kepada ucapan Muhammad bin Abdul Wahab